Жінки кинули на вогнищі оберемки сіна, спершу стало ще темніше, та згодом бухнуло велике полум'я, і стало всюди ясно, мовдень. Тепер кинулись жінки на тих кількох татар, що попали всередину, і повбивали всіх до одного. Тривало так довший час, вже почало світати. Небо очистилось від хмар, показалося бліді зорі, татари зміркували, що не дадуть ради, і стали відступати». Побачив це журавель крикнув на своїх, Ану, у кого добра шабля або спис, сідайте на коні та здоганяйте ворога. Самі татари боялись погоні і тому втікали що сили до свого табору, щоб чим скоріш забрати своїх коней та й утекти. Та зараз помітили, що прийшли запізно. Жило підкрався до татарського обозу саме тоді, коли татари вдарилися до уходницького табору. Тарас ішов жилом попереду і показував дорогу. Татарська сторожа цього не сподівалася. Вона ж дала спокійно на повернення своїх, пильнувала коней і бранців, що лежали зв'язані на мокрій землі. Коні стояли осідлені на припонах і відгрібали суху степовгу траву. Дехто з татар, як побачив, що до них якісь люди наближаються, думав спершу, що це свої вертаються. Аж тут накинулися на них уходники і почали колоти та рубати. А тим часом Тарас з товаришами крадькома забралися в те місце, де лежали бранці, і стали розтинати ножами пута. «Ходіть до коней», – говорив їм Тарас, – «ми всіх заберемо в наш обоз». «А хто ж у вас отаман?» – питали бранці. «Потому знатимеш. Тепер роби те, що тобі кажуть», – говорив самовпевнено Тарас. Він же ж сьогодні був теж отаманом над своєю ватагою. То вже не хлоп'яча іграшка на Канівських полях. А справжня війна. Він цієї ночі справився он з яким ділом, а тепер взяв на себе таке важливе завдання, як забрати в татар кони, поки що вони вернуться, і визволити бранців. Вважайте, хлопці, і не псуйте припонів, вони нам потрібні. Як нам можна вирвати з землі колика або розв'язати, відрізуйте приколику. Припонами зв'язувати по четверо коней, і так їх поведемо. «Не даваємо засоромити нашого товариства тим, що погано діло зробили». Робота йшла жваво. Хлопці з бранцями кинулись поміж коні, зв'язували їх по чотири і зганяли до ковпи. І жило, як перебив татар, прийшов сюди зі своїми. Всі посідали на коней саме тоді, як татар від табору було відбито. Тарас вибрав собі гарного татарського карого коника і дуже цим величався. Це була його перша воєнна здобич. «Батько жило, і я знову веду». «Веди, сину, та гляди, щоб не попасти татарам у зуби». Тарас погнався попереду, за ним віддалік їхало кілька товаришів. Тарас помітив татари, які втікали, і зараз помчав у інший бік. Усе пішло слідом за ним. Поки татари досягли того місця, де був їх обоз, то не застали вже нікого. Це сталося умить. Татари помітили валку, що втікала, та зміркували, що не могли б її пішки догнати». «Благословить тебе Бог, люба дитино, говорив до Тараса Жило. «Ти видивалку далі, а я вернуся. Наші зробили з табору вилазку». І справді почувся в степу страшний крик. Це уходники з журавлем з бойовим окликом догнали татарських утікачів і почали бити. Тепер Жило наскочили на них збоку і добив до решти. До табору верталися журавелі Жило дуже раді, бо не втратили ні одного чоловіка». «Знаєш, отамане, що, що з того Тараса великий чоловік вийде? Розуметься нього, що подай, Господи!» «Я вже це давно помітив. Гарний хлопець!» «Як він швидко з кіньми та бранцями впорався, то дивне диво!» А тим часом Тарас кружляв далеко степом, щоб до татар не зустріти. Розіслав хлопців розшукати табір, бо його з очей втратили. Перший трохим помітив табір та став шапкою давати знаки. Усім хотілося до своїх поспішати. Тарас привів здобич і бранців до табору. Журавель вернувся сюди раніше, за той час порядкував тут Кіндрат Муха. Між уходниками було двоє вбитих, між ними і Тарасів батько. «Трохим партика!» Татарин потягнув його по голові кінською щокою, прив'язаною до довгого костура, так що аж мозок вискочив. Про це довідався журавель аж тепер, як вернувся. Бідний хлопець, як йому це сказати? А Тарас візджав у табір, як ватажок. Відкрили один бік возів і туди впустили тих, що приїхали. Тарас сидів на коні і слідкував, поки всі не пройшли. Він аж горів з радості. До нього прийшов старий кіндрат. Гарний ти хлопець Тараса. «Добре ти послужив нашій громаді, і від усіх нас я дякую тобі». «Бідна дитино, тепер на твоїй голові вся твоя сім'я, бо твого батька вже немає». Тараса наче по голові вдарили. Спершу не зрозумів, до чого старий це говорить, бо таке йому і на думку не прийшло б. «Що з батеньком сталося?» – він поділив наче полотно. «Поліг лицарською смертю. Де ж він, Боже мій?» «Боже, за що ж на мене така важка кара? Що ми з сироти тепер робитимемо?» Він почав плакати і так з несилю, що не міг з місця поступитися, наче б за Старий узяв його під руку і повів до батькового трупа.